Вона щось забула, інтуїтивно це відчуває. Але от що? Юрко говорив, що все не просто так, все взаємопов'язане. Полотно також, говорить сама собі. Так, двері залишилися в майстерні Сашка. Слід взяти з собою пошматоване небо. Допоможи мені, Марто, візьми картину, а то з нею і термосом перелазити через підвіконня не зовсім зручно. Аліна передає картину Марті і застрибує в майстерню Сашка. Петро стоїть розгублено біля стола, чухаючи потилицю і незадоволено позіхаючи. Не знати, що йому нашептала Марта та хлопця настрій кепський. Йому вчорашньої чортівні вистачило, а тут друга серія вимальовується. Аліна сідає за кухонний стіл, відкриває термос. Вона чаю і подумає: часу на роздуму мусить вистачити. Чай випито. Аліна торкається рукою свого оберега і раптом трапляється те, на що вона і сподівалася. Вона знає, що їй робити. Так. «Марто, Петре, ліжко із Сашком сунемо на середину кімнати. Ось так. Добре. Мартушка, візьми два крісла і постав з обох боків ліжка. Там, де ноги. Угу. На них ці дві картини. Не має значення, яка справа, яка зліва». Аліна киває в бік пошматованого неба і дверей. «Петре, стань позаду картини, за спиною крісла. Позаду цієї картини. Та ні, позаду дверей. Можеш поки що не зажмурюватися». Петро бурчить невдоволено, щось собі підніс. «Зараз не до нього». Мартушко, слухай уважно, ти маєш бути одним цілим зі своїм гонихмарником. Можливо, тобі доведеться робити те, що зазвичай роблять гонихмарники. Не журись через те, що не маєш досвіду. У твого квартиранта його аж забагато. Слухай його інстинкти, вони не підведуть. Нічому не дивуйся, ні про що не запитуй. Я також зараз рухаюсь навмання, мов сліпий у чужій, навіть ворожій оселі. Марто, будь готова до несподіванок, ти стоїш навпроти картин, щоб там не побачила, не лякайся і не дивуйся, коли прийде твій час діяти, я дам знати. Петро стоїть із жахливою гримасою на обличчі, чи то верхнє світло так спотворило його лице. Тільки зараз його блідість гарно конкурує з блідістю шкіри Сашка. Петре, стоїш там і не рухаєшся. Руки поклади на картину. Коли я крикну замкнути двері, просто перекинь її додолу. І все, просто перекинь і можеш навіть зверху сісти. І ні в якому разі не втікай, суворо говорить Аліна. Не журися, Лінко, він не втече, я простежу. Страх холодними обценками стискає Петрове серце. Заперечити або по-доброму огризнутися в Петра не вистачає сили. Ніколи не думав, що жінки можуть бути такими. Вони також бояться. Он у Мартусі руки тремтять, Правда, це литве помітно. Стиснуті губи аж побіліли. Валіни жоден м'яз на обличчі не здригнувся. Готична статуя. На обличчі все беземоційно пласке. Та Томашкара за неї заховався вир почуттів і навіть страх, готовий вирватися на волю. Тільки він буде вириватися не переляканим зайцем, а щонайменше торнадо. Це факт. Він учора переконався. Аліна відчуває, чай починає діяти. Вона лягає поруч із Сашком, правою рукою міцно стискаючи оберіг. У лівій затиснуто дубовий листочок, що його дав Юрко. Компас. Втома важким обрусом опускається на повіки. Аліна засинає.